Kapitel 33 Og Jehova sa videre til Moses, «Gå av sted, dra opp herfra, du og det folket som du har ført opp fra Egypts land, til det lande jeg sverget om overfor Abraham, Isak og Jakob, i det jeg sa, «Til din ett skal jeg gi det. Og jeg vil sende en engel foran dig og drive ut kanonerende, amorittene og hetittene, og perisittene, hevittene og jebusittene.» till ett land som flyter med melk og honning, ettersom jeg ikke skal dra opp midt i blant deg, for du er ett stivnakket folk, for at jeg ikke skal utrydde dig på veien. Da folket fick høre dette onde ord, begynte de å sørge, og ingen av dem tog på seg smykkene sine. Og Jehova sa videre til Moses, «Si til Israel, sønner, dere er et stivnakket folk. På ett øyeblikk kun jeg dra opp midt i blant deg, og visselig utrydde deg.» «Så legg nå smykkene dine fra dig, for jeg vil vite vad jeg skal gjøre med dig Og Israels sønner tok så av seg smykkene sine fra Horeb fjellet av. Moses på sin side gikk i gang med å fjerne sitt telt, og han slo det opp utenfor leiren, langt borte fra leiren, og han kalte det et møtetelt. Og det var slik at alle som søkte svar hos Jehova gikk ut til møteteltet som var utenfor leiren. «Og det skjedde når Moses gikk ut til teltet, at hele folket reiste seg, og de stilte seg vær og en ved inngangen til sitt eget telt, og de stirret etter Moses inntil han gikk inn i teltet. Det skjedde også, når Moses var gått inn i teltet, at skystøtten senket seg, og den sto ved inngangen til teltet, og han talte med Moses. Og hele folket så skystøtten stå ved inngangen til teltet, og hele folket reiste seg og bøyde seg ned, hver og en ved inngangen til sitt eget telt. Og Jehova talte til Moses ansikt til ansikt, slik som en mann taler til sin neste. Når han ventet tilbake til leiren, gikk hans tjener Josva, nun sønn som medhjelper, ikke bort fra teltets midte. Nå sa Moses til Jehova, «Se, du sier til meg, «Før dette folket opp! Men du selv har ikke latt meg få vite hvem du skal sende med meg.» O du har selv sagt jeg kjenner deg ved navn og du har dessuten funnet velvilje for mine øyne. Og nå hvis jeg da har funnet velvilje for dine øyne gjør meg kjent med dine veier det ber jeg om så jeg kan kjenne deg for at jeg kan finne velvilje for dine øyne. Og tenk på at denne nasjonen er ditt folk. Da sa han i egen person skal jeg gå med og jeg skal i sannhet gi deg ro. Han sa da til ham hvis du ikke går med egen person, så før oss ikke opp herfra. Og hvordan skal det no bli kjent at jeg har funnet velvilje for dine øyne, jeg og ditt folk? Er det ikke ve at du går med oss, siden jeg og ditt folk er blitt skilt ut fra et hvert annet folk som er på jordens overflate? Og Jehova sa så til Moses, Også dette som du har talt om skal jeg gjøre, for du har funnet velvilje for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Da sa han, «Jeg ber dig, la mig få se din herlighet.» Men han sa, «Jeg selv skal la all min godhet gå forbi ditt ansikt, og jeg vil kunngjøre Jehovas navn framfor dig. og jeg vil vise gunst mot dem som jeg skal vise gunst, og jeg vil vise barmhjertighet mot den som jeg skal vise barmhjertighet.» Og han tilføyde, «Du kan ikke se mitt ansikt, for ikke noe menneske kan se mig og likevel leve.» Og Jehova sa videre, «Her er et sted hos meg, og du skal stille deg på klippen. Og det skal skje at mens min herlighet går forbi, plasserer jeg deg i et hull i klippen, og jeg skal legge min hånd over deg som en skjerm inntil jeg har gått forbi. Deretter skal jeg ta min hånd bort, og du skal i sannhet få se min rygg, men mitt ansikt kan ingen få se.»